Välkomna tillbaka till kändispodden, avsnitt fyra idag Avsnitt fyra, du ställde denna frågan till mig förra gången, ja. då ställde jag den till dig, hur känns det? Det svarar jag som dig, hur det känns <laughs> Nej men det känns jävligt bra faktiskt, förra avsnittet var nog en riktig höjdare tror jag. Som jag sa i andra avsnittet sa jag att nästa avsnitt kommer nog att bli en riktig höjdare och det blev det. Eh, nästan 1500 visningar. Vad ah, är äh, överlägset bäst. Ja, ah, det, det är lätt eh, lyssnarnas favorit, verkar det som. Kan bero på att eh, det var en kvinna. Vi har, vi har nu fått många nya kvinnliga fans, tror jag. Queen-fans. Queen-fans. Queen-fans. Queenerna har börjat visa sig i könsbånen. Ja, det tycker vi om. Ja, det tycker mer. vi om. Vi, vi vill ha mer kvinnor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 Har jag har ju fått, jag har fått äran att hänga med korts hela helgen. Ja just det, vi spelade beerpong det är ju. Ja just det. Var var ni någonstans? Vi var hos Max, Max Olsson var vi alltså. alltså jag har lite sådana trasiga minnen därifrån. för Jag, fick ju, jag, jag hamnade ju i lag med J. Persson. Och han, han dricker ju inte öl. Nej ja, just det. Och det är inte så nytt fick du ta allt då. Ja, jag fick ju ta allt där I princip i alla fall. Så jag blev ju hyfsat laddad där ju. Och det blev... Förlorarfinalen mot David Kort, såklart. Hybriset är på topp. Kan jag tänka mig. Om vi ska... När vi ska prata med han sen lär jag ju vara duktigt laddad med hybris. Jaha. Ja, jag vet. Jag kommer... jag kommer inte ihåg varför. Men jag vet i alla fall att vi börjar bråka. Vi börjar bråka. Ja, jag vet inte. Det var... vi, började, vi började bråka. Vi käftade som fan i alla fall. Får vi fråga så. honom det sen? Mm. Nej, sen... Jag såg ju hos Olsson där sen. Stenis. Stenis, du. Jag fick ju dricka för mycket. Fick du ta alla Jollas också då? Ja, jag, ja Jolla hade lite sidor med sig som han hällde i norra där. Men mm. de till slut snabbare öl. Mm. Jag hade ju ett helt flak med mig. Ja, lördag. Bovling med Sandbergs. Där jag gick segrande mot Sandberg. Max. Väldigt viktigt. Började iselt Men sen uh, spelade det upp mig och vann med 20 poäng kanske. Han druckit öl då? Nej, ja, det ledde så smuttat hade han gjort. Men det var inte några mängder. Man dricker man inte öl i, i bowlinghallen? Jo, jag vet, men ja, det, det, det gick inte snabbt. Sen får man fokusera på annat. Men när man, det är bara en timme där man spelar. Jag blev alltså. bättre när jag har druckit öl och spelat bowling alltså ja Jo, det ja, blev ju mer bättre och bättre Ju längre det gick Så det får man väl säga eh, Ja, sen hamnade vi på spik eh, späk Specket. Specket. Eh, ja, extremt iselt Är det där <laughs> ja, det, ja, det kan ju inte vara något Nej, men alltså det, det kan ju liksom inte Gå runt länge till spikis nej ja, men det är en sån tråkig då, Dålig lokal Ja är Helt fel också men nej, inte ens älgmultarna kommer dit så är det något fel. för dit. Ja, då kan jag lägga ner. Ja. Nej, men det var hundra uh, pers kanske. Ja. Det var trevligt att få träffa Björn och uh, Knas Jocke uh, Lenus Polis. Mycket ja. trevligt att träffa dem. Det är jävligt kul att de dök upp ja, och höjde stämningen. Ja, tack. Ja, sen var vi ju där och de sa runda och drakt leda. Sen... Uh,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 Jo, det är jävligt kul med att Doven, han var så taggad när vi gick ut från från Spikis. Jag bara, hur efter förstå, Hur ska det Sen somnade han på bilen, vägen hem <laughs> i bilen. Classic. Classic Dava. Vad har du åt i helgen då? Ja, jag var ju stenig igår. <laughs> jag slutade jobba där vid 12 på natten. då? Sen satt vi och drack på jobbet.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 Paulte är typen som festar Fem dagar i veckan men ändå alltid är lika taggad Och det är, tycker jag fan är kort alltså. Jag, han var ju med mig på på Mågel där och åh, jag kanske fan att jag missade den resan så alltså. Ja, jo. Så du var ju i när Ja, skit han. ja men alltså David han han kom han hade ett eget hotell Vi bodde inte på samma hotell. det låter, Han hade ett eget hotell. Ja. Ja men han hade säkert tog det över till honom. Ja han hade köpt det väl därför Ja han tydligen har ju pengar jag, Inte vet jag var hur de att få forterade Men han hade en jävla massa pengar Var kom ja, till? Ja pengar. var igen pengarna uh, Ja men han, Vi bodde inte på samma hotell för han hade tagit den sista minuten där. Så gick han till oss, typ Han kom typ knackade på på förmiddagen Så, satt, så låg vi och, och degade i sängen Vi pallade inte för vi var trötta efter festen sätta han sig i det och ta en bärs och sen slår han upp ett paket sig. Röger säkert upp ett paket innan middag. För han rögde för fan fyra paket om dagen. <laughs> Helt sjuk i huvudet vad han sa. Alltså. Rögardabba, kungdabba, han var jävla allra smekig. Han gillade inte i början att ni kallade han kungdabba eller vad var det?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 Tröck, ja, det kan vi bra. Det behövs ju. Ja, vad har du för syn på Davva egentligen? Du, jag vet inte, du är inte heller ungårs med hans jättemycket. Nej, det, jag, jag känner inte där. Jag kan inte säga att jag känner Davva jättebra. Jag Nej. känner ju Davva men han är kung Davva liksom. Ja, han är kung Davva <laughs> Jag kan inte minnas någon sån här fest eller så. som vi har gjort något ihop alltså, Vi var ju på en student var vi Ett återkommande tema här i kändisport mm. Vi har varit alla student <laughs> Eller så har vi gjort student. Ja, Axel, ja Axel hade ju ingen student Men vi gjorde studenten till ja, ja, Kommer du ihåg någonting att vårat Utspring då <laughs> <laughs> Just det han körde i Gangnam Style Ja han körde ju det han körde men Han är ju fruktansvärt Leapside När han har sådana... Wayfarer. Det var Le på Linus Paulbring som kom på det va Ja det var det nu tror jag alltså, Jag tror fan det... det var på min student Han kom på det Ja det är inte omöjligt Men så, ja, Psy blev han där Ja alltså han är duktigt lik honom Ja det är han faktiskt Helt Han har ju med att ute på turné och sånt som Ja han var också ett tag där. Han har, kunnat, han har lätt kunnat vara med på någon video och han inte hade fattat att det var där Förhoppningsvis va? kommer vi få ett bra festminne för ni ska ju upp här på nyår. Ja, det ska vi. Göteborg. Eh, ja, ja, det var ju faktiskt så att, att min kära kollega här Hans Martesson han jobbar ju <laughs> på eh, nyår och jag tänkte fan, inte ett nyår till som är ensledigt för, för han jobbade jobbar i föråt med. Så jag tänkte fan, nu ska jag fan dra upp något gäng till Göteborg så han kan joina oss. Och visst gjorde jag det så vi är. Guva guarda allihopa som drar upp där. Vi är nio stycken som drar upp. Är det är så jävla många, ja, jag, är med. jag är nio styckar säga alla. Jag har säkert inte så det är jag. Eh, Joel Persson eh, David Daniel Danielst, Fagon, Loddan Kära Jeppe och Oh, fan, pisa om jag missar någon. Det var ju rassebananon innan. Mm -hmm. Men det är om man ska kolla den här Men eh. ni har bokat allting är färdigt. Uh, Boket. Uh. Uh, bu uh. Sa jag, sa jag, kullen, eller? Nej, sånt. Ah, cool. Nej, ja. kullen. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kullen. Ja. Där har du det goda gubbargänget, vi är goda gubbar allihopa Vi är goda gubbar riktigt, allihopa kan Det kommer att bli riktigt fint faktiskt Ja jo, har vet inte när jag slutar det jobba Jag står ju till ett på schemat men jag tror jag kommer sluta tidigare förhoppningsvis ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Så jag glider bara in där ju Ja det gör det. Frågan är var ni kommer på vara någonstans Ja men det är ju minsta problemet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 Ordna allting Han, ska, han skriver var, Jag är på på allt ja. Så får alla andra ordna det ja, Det är också Vi hade ju kan Bestämma vad som helst och, och David Han hade varit med på det Ja precis Han är på på allt Ja Det är så jävla gutt Men det är ju en inställning Ja men han är ju jävligt nimma framförallt Ja Han blir ju också Beerpong kung Där i, i Magaluf Nej ja. men inte Beerpong kung, beer kung Om man gör något sånt Så vet jag inte När man är det det är, jag vet inte hur vi lyckades Egentligen för. Jag, jag tänker jag sätter mig och börja Pilla lite för det kan vara rätt häftigt Att ha med slow motion När man kastar typ så här sätter den mm. Och då slänger den dumme Fan bollen rätt i huvudet på rallar den klirr Och så sitter den så alltså det är så jävla Den videon måste ni se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 Kung Jag slänger den på huvudet att sitta nu. Jag kan tänka mig att det höjde stämningen Rätt rejält Ja, fruktansvärt nu vi blev ju duktigt fulla vi var ju, Det var den sämsta kvällen För vi var för jävla slena alltså. ja, Vi var i Klockan åtta på kvällen Ja, så det är väl lite orutinerat, men det var kul Ja, men absolut Absolut Vad kan vi med säga om David ja, men då han, har Du har ju berättat att han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 Från... När han är ner i Mageluf... Ehm, är det okej? Okay? Om jag hänger på er senare... Senare år... Och med till Mageluf... Mm. Vad kan du väl göra? Och jag tänkte... Men var bara fylla igen. men visst, det stämde ju... Han ville hänga med... Så, då, eh, så blev den sista minuten för honom där... Och jag har en riktigt kalasvecka liksom... Och tänkte fan... Han hade liksom varit en vecka i Rom innan med, Så han måste ändå vara rätt så... Så trött på det. Och han hade... Alla hans kläder var för förbrukande Han började ju ta Viktor Pet Petterssons kläder <laughs> För han hade inga rena kläder liksom. Jävligt oplanerat liksom. mm. Så lite sån är han ju lite så här oplanerat så bara kör. Uh, Och uh, ja Det kommer sista dagen vi ska hem liksom, Sätter oss på bussen Och eftersom David han, uh, vi hade inte bokat ihop Så alltså, fick han en sena buss En timme senare skulle han ta den uh, Ja vi sitter liksom På väg till flygplatsen Då ringer Kung Dabba. Till och säger, och säger till honom att uh, uh, jag stannar på obestämd tid. <skratt> på obestämd tid, Ja, <skratt> ah, det är helt skit vi är bara fan, Det är inte sant. Men samtidigt så blev man inte riktigt chockad för vi tänkte att ah, han kom vi stanna Man trodde ju först att det var ett skämt, typ. Alltså, men han kan väl för fan att stanna och skita i flyget och allt. Det men det var han. Ja ja men det gjorde han ju Han skit ju i flyget Så det säger att pengarna tydligen Så dras de till Dava För han skiter liksom Det kostar ju en del ändå ett flyg ju. Men det hoppade han ju för Han hade ju han lärt känna En bartender där, där nere Och han hade tydligen erbjudit honom Att prova på Typ och vara bartender Så var han, han tog ju det så ja han, han, han stannade liksom Tydligen så Så hade han uh, skillsen ja. han, uh, Nej men han fick ju vara kvar där ju Det är så jävla kul men för att Inga så jag bara Man, man, man hörde ju för fan inte av honom eller fan Man visste inte vad han gjorde Men he helt plötsligt var han hemma Då hade han ju för att gå och åka hem För det var kräftskiva Det är ju jävligt roligt Han åkte hem för kräftis Ja att han kräftis åter <laughs> Och han, så han flöjde hem och sen, sen tyckte han att nej, nej, nej, jag var väl tillbaka igen. Så då drog han tillbaka och eh, avslutade det säsongen där nere helt enkelt. Det, det man vill veta är ju egentligen vad fan han har gjort där nere egentligen. Det är Ja det Ja det verkar som det är lite oklart. Ja, han har inte haft liksom någon en svagostund. Man har inte sett om det riktigt heller Nej, inga bilder, det var bara så smått med bilder liksom. det var inte bara... så, Sen, det vill man ju verkligen, vad fan har du åt där nere liksom mm. Det måste ju vara en del sjuka grejer Vi får fråga vilken gång som var roligast, alltså när här var där. Vilken mm. omgång liksom. mm, Precis. Ja, men det är det som är den stora frågan, vad han gjorde där nere egentligen är de här <laughs>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 jag vet inte, vi hade varit ute var någon, jag tror det var mitt i veckan Och festat superlänge Jag kommer, jag vet inte, jag kommer väl hem 6-7 någon gång Och då, vid åtta så ringer David Till Max, Max då och, och David, han, han är, han är ju typ helt så Vad ska jag göra, typ så här? Och så säger han att, att han måste ringa polisen Och Max, vad fan, vad är det som har hänt David? Ja, jag måste ringa polisen <laughs> mm, det är det, då är det en tjej som har fått med sig hem som, som hade glömt kläder, skor, eh, kort, en kreditkort och allt liksom pass och skit. Och Max, vad i för fan då? Vi kan inte ringa polisen och så här Så det är liksom. Så hon får liksom söka upp det då. Men en dag han bara sov nu, David. Och då. Så ja, blev det liksom att de avslutade samtalet och de på. Och Max, vakna Då vaknar vi i Jag vet inte, fan, det kan inte vara sant. Det är ju energi från Davids, för han är ju Men I alla fall, var... David är ju lite nyttare, det får jag faktiskt erkänna. Eh, tror fan så kommer han, David, svettig och där nu jättenervös på morgonen. Och där, till och nu får han upp redan klockan tio. Liksom. Ja, jag vet inte, han kan ju inte sova någonting. Och ha med sig kroten och. och det... Och då tar han upp, då tar vi upp koten och säger ditt namn, på det Det står alltid namn på koten. Söker upp på Facebook, då visar det sig att det är en modell. Han har fått med sig hem. <laughs> och där så vände David, att nu är jag fan knullad. <laughs> Jävla vad. Hur ah, är det så där fick han, där fick han roliga. Alltså, att han gick runt och så log riktigt riktigt retligt och dansade runt och så här. Du har inte så nervös längre sen? Nej, sen var han lite liksom, lukt. Hon hittade ju honom och hon bodde ju på samma hotell att Han skulle ju bara gå till receptionen och sagt här var jag med någon, någon som glömde det så. Men det, han var ju sitt imageter där. Varför stressar han upp sig egentligen? Nej, då har vi det <laughs> Nej men där är liksom, där är historien och vi såg ju innan att han vände liksom på det här. Ja, det var där att, var vänpunkten. Ja. Kära jävla gött ja. nu när, när vi börjar snacka om uh, Göteborg. Mm. Så han sa, åh jävlar jag kommer att vara snygg då. <laughs> ja men alltså det är ju liksom inget problem med Davids självtroende. Det kan vi inte säga. Jävlar jag kommer att vara snygg då. Han, han vet det redan. Ja precis. Han kommer att köpa säkert en ny, helt ny kostym nu. Ja det kommer jag. Han kommer att vara Ja. Så du, har du sett Staffans meddelande? Staffans meddelande, ja det var en god nyhet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 Alltså när, vi, den, när vi mötte glimma en gång väntlänge uh, sen, så körde de ju släkt i och vi skulle få det. köra genom tältet det och det skulle vara föreverkry. Ja, vi skulle, det skulle vara och så här. Och då, jag hade laddat så mycket för den här matchen och jag var så övertagad, glömma att ta av mig skrisskopeten. Så där. Jag, så när det är dags så kör in på isen. Jag sätter fart i full karriär genom det här tältet men jag kommer en en meter sen trillar jag i. Jag hade och skydden på. Så detta hade varit min revansch. Jag hade varit. Får springa in igen genom det här tältet och fyrverkeri och så här, i ishallen i kändispalet. Ja. Vad viktigt. Det var viktigt där var så Lite milstolpe för henne var ju. Jag är min revansch i i ishallen. Den, st den största, det är någonting, men det kan inte en film på. Tror jag. Vi får nästan så vi får fixa det uh, nu på den här julhocken. Ja! <laughs> <laughs> den den uh, 22 så ska det ju vara ett gäng i ishallen som ska köra lite julhockey. Ja. Därför får ni med gärna kolla, det är ju liksom sköna grabbar ja. som lirar hockeybocken. Ja, så då hade det varit kul om han hade fått lite så här stor innovationer när han kom in på Det här med att du var hockeyspelare. Jag kommer ihåg ett kallt han tyckte att du var när du körde runt det. för typ det ville vara så kul när du körde. Det har jag fått höra från mina släktingar också. Det är så. Att jag körde typ och vinkade till publiken. <laughs> du vet när, vi, när, vi, när man kör in på rinken och värma upp lite innan natten. Ja, ja. Då körde jag mest av vinkel, så här, stylade för. För blicken. <laughs> jag kallade det stylade, så här. Du stylade så Tyckte du var tättigt, liksom. <laughs> till så uh, högfärdig när jag kör under det där. Ja, jag var ju det var mycket. <laughs> det har ju alltid varit min grej och. Ja, ja du ju show. lätt Välkommen till kändispodden David Knullkungen Korts Ja, tack för mycket. Ja. hur känns ja, det är kul att, att, att vara med. Hur känns det att äntligen vara med i kändispoolen? Ja, det har varit efterlängtat. Det känns ju jättebra, det. Ja. det är kul med att att vi vi, heter det? hör av oss kring tekniska problem och David skriver jag är helt förstörd. <laughs> ja, vi, ja jag är lite orolig där. Vi var på väg att lägga ner kändispoolen för ett tag sedan men Det är löst. det. Är jag efterni avsluta din då i Ja, nej, det funkar inte annat sättet, men... Vi kan väl börja med att höra hur helgen varit, David. Nej, var. David Den har varit tung Den har varit jättetung ja, I fredag spelar vi B-pongen hos Max Olsson eh, Och jag vann ju, tillsammans det var med Teddan Nu börjar jag ställa Nu Ole jag stämma, Olle Ja, ja jag Olle, Olle, blev ju, Olle blev ju förbrusad, säger jag ja, ni bråkar lite där, hör det har jag hört Ja det blev lite tjafs i att jag satt ja. liksom fyra bollar i rad och alla såg ja. det utom Olle. Ja det är det det handlar om. Fyra bollar. Ja, ja. jag tror inte på det. Nej men det gjorde jag. Jag var fan vittnen med. Jag vet inte, det var inte som när du fuskade upp den där ur, ur, ur, ur ja, glasen. Olle, det får alltså, ja, David då, blåser alltså, det var upp. det reglerna. David blåser upp eh, den. Det får man göra. <laughs> Ja. Om, det, om det håller på att snurra. Men David, han gör ju det när den har landat i glaset. Nej, och då. Nej, jag. Nej. Det gör inte alls det. Så är det. Nej, alltså nej. Man, man höll ju med David så, så får du lova ju. Ja, precis. De var ju hela skiten på det. Så det var ju såligt. Och det var ju även beerpongkung nere i magaluft, David. Hur tänkte ja, det, det du? Hur var... gjorde det här legendariska kastet? <laughs> jag vet inte. Jag såg ju en möjlighet och jag tog ju den direkt. Ja. Jag såg ju hans panna och sen så bara tänkte jag att jag... Det är lite så Om man säger så här: nu, nu ska jag väl lite, hylla, då det lite Men det är lite så skillnaden mellan De toppspelarna och de mediokra Det är ju liksom att Att han hittar tillfället och bara smäller Ja, det gäller inte det, det. Ja. det gäller att se tillfället liksom. ja, Så där får man ju hilla där ja, men Jag blev ju faktiskt lite imponerad av mig själv Därför jag trodde det inte alltså, sen, du, in, du, du insåg att det var en B.com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 Mm. Sen den resan har ju man varit förälskad det på. Man vill ju vara det det hela tiden kände jag Man märker ju det på det med. Ja Ola har sagt att du har om Och sen det, nu ja, ja det är ungefär så Går lite här på morgon mm, Det är väl kul att se det så Du är alltid glad liksom. <laughs> ja. Positivt positiv till det mesta Ja det kan man säga Så det var väl då det började Och sen så åkte jag ju med dem igen i år då. Och sen så mm. fick jag att hänga med Olle och Max och de andra. Och då tror ja. jag det också Ja, helt klart. Så blev det ju, sen blev det ju lite kalablikt när de slår på hem. <laughs> det är så gärna. Alltså, jag ringer ju, jag, jag vet inte vad det är, eller Max, jag Max ringde du, men hur kom du? Vad hade du pratat med André? Ja. Eller? Alltså, ja, han, han skickade Jag sa att jag skulle komma ner och säga hej då. Men... När jag kom med så både han och, och de andra liksom. Ja du, du ska inte åka hem idag. Men och så blev han, det med att jag... Dom, att du drack så mycket då? Ja antagligen var väl <laughs> Ja det måste ju varit. Ja. Men ja. så har han säger till mig då att, att, att han ville jag skulle stanna. Och det gjorde jag med. Sen så stannade jag bara ytterligare en vecka där. Mm. Sen var jag hemma på kräftskiva här i Sverige. Kräftigt. Ja vad jävligt nymt. Jag eh, ja efter fyra dagar tror jag det var det Så åkte jag tillbaka Men du, du måste ju liksom Berätta vad är det sjukaste som hände Med <laughs> de här gångerna Alltså det är Lite svårt att säga Det händer ju mycket, mycket sjukt hela tiden händer Men det sjukaste För mig måste ju vara lade eh, Glade vikingsbartömning man bara de man sina avslutningsfester liksom så, så går alla dit och så och så här typ och man blev ju väldigt brusad på den där på det stället. Man vi dansade och sjunga och höll på. Och sen så stängde de igen tre och då skulle man vidare och, och jag, jag var ju utklädd till det var ju cirkes tema. Så jag var ju utklädd till en clown. Och då bestämde vi oss efter detta att vi skulle gå på en brittisk storklubb som heter Panama Jacks. Ett jävla alltså precis vid BCM mitt i ställe. Mm -hmm. men där var det ingen som var utklädd så det var ju jag och en, tre, fyra hundra britter eh, och jag var clown Och jag, det låter jävligt dumt, men den här kvällen kunde David K. att han chaffla. Kunde han? Är? Ja, han var kung på danskålen. Det var väldigt. Det blev chaffel. Och det började slubärlen så att de kom fram folk och, och började liksom säga till mig att ta kort så här. Och det var ju skitkul <laughs> Men sen kom det fler och fler och fler och, fler, och jag, jag gick ju lös på danskålen verkligen med min clowndräkt och allting. Så, sen så ser jag att det kommer Den största jävla vatten Jag har sett någonsin alltså. Och går rakt fan mot mig Jag tänkte, ja fan det var ju kul så länge det var Nu åker jag ut Men då kommer han ju fram hur snällt som helst så säger jag att, Och frågar mig för jag skulle vilja ha jobb här <laughs> <laughs> Och jag jag, jag, jag, jag, jag jag var ju ja, Och jag var ju lite så här liksom, Va, vad pratar du Han bara, jag som, som showdansare <laughs> Och jag, jag tackar dig till detta jobbet att, jobb att fortsätta dansa Vi kommer dit dagen efter, jag gjorde det aldrig. Jag jobbade på tre år då. Men äh, de ville ju ha mig som, som dansar där på klubben. Det var ju ganska Nej. kul faktiskt. Helt skitigt att du började dagen som knullkung och avslutade den som shufflekung. Sådär danskung och clownkung. <här> ja, ja alltså, det var... Men då måste ja, det du, du måste bra, ju faktiskt. få ett hemsläpp den kvällen nu. Ja, det är mycket möjligt. <laughs> är det möjligt? Ja, det fanns en hel del sedan, om man säger så. <laughs> vi har berättat om den här modellen som gjorde att du utnämnde dig själv till Kung Davva efter det. Ja, nej, vi gjorde fan inte alls det. <laughs> nej, det gjorde inte. Han inte. Han, han, Olof, de här men... de började prata. Nej, Olof, du tyst.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 att det stämde ja, så, liksom, okay, att det var, det var kul, Ja, så kan liksom. det nog faktiskt <laughs> aja, aja. Ja, aja, det, var det var roligt Ja, men berätta den. ju det är lite närmare Hur fan träffade du henne liksom och varför ringde du Max så skulle ringa polisen på natten <laughs> Ja, det var så att jag jag kom ju in jag bodde ju inte på samma hotell som Olle de bodde i morgon så jag bodde på ett stort, jäkla brittiskt hotell han hade ett eget hotell ju. Ja, ja, ungefär. Och jag hade, det var ett fint, fint hotell. Så, här. så jag skrivit in och lägga mig efter en hård natt ute. Liksom, och... Sen så beknackade det på dörren. Knackade det på dörren? Ja, och då är det en svinfull, alltså svin-svingfull tjej. Och jag är ju levfull. Och jag, började, jag förstod inte att hon var svenska, så jag pratade ju engelska. Och, och allt sånt här liksom. Och då... Och då började vi pratar allt sånt här och hon visste inte vad hon skulle vara liksom och vad hon skulle gå hem. Så ja, ja. Du in. jag ja. Gabriella. Gabriella henne då liksom på att tänka. Ja, Gabriella sovplats. Ja. Och så blev det ju sen så sen så efter det så så glömmer hon ju sina skor, handväska och kreditkort. Och jag hittar ju inte henne sen. Hon är försvunnen aldrig var. Ett tema då är det ju att ringa Max och säga att jag måste ha nummer till Spanska Polisen. <laughs> alltså det är så jävla stenigt. Ja, vi letade upp henne på Facebook där och det visade sig mm. vara en modell. Och det var ju det var där David vände. Ja, där vände han. Ja, det var väl min, knull, min knull. spotlight. Jag måste säga. Det vill inte säga siffra eller? Det är ingen siffra. Siffra? Som du avslöjar på den, liksom. Nej. Det, är siffra. nej det, känns, det känns inte bra du. Du släpper inte siffran, nej. Nej. Men man, man, man träffar väldigt många trevliga människor. Vad mm, kul. Det är, det är något du kunde tänka dig att göra igen, eller? Absolut. Kommer du återvända nästa år? Jag kommer garanterat åka dit. Jag vet inte än om jag ska jobba där. Men, men jag har ju haft, jag har haft en jävla sommar. Jag har haft skit, Det har jag haft verkligen jag ångrar inte en sekund att jag åkte dit i det inte. Du ångrar Så, liksom att, eh, att, du, att du ringer till och säger jag stannar. På obestämd, på obestämd tid. <laughs> nej, det har jag inte. Jag har haft, jag har haft jättekul verkligen. Och, nej, det, det ångrar jag, inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag kommer att åka tillbaka men jag kommer ju garanterat besöka det igen. Det kommer jag mm. göra. Ja, vi har ju faktiskt den här grejen som typ den enda Hannes varit med om och festat med dig det är ju när han och Acker var odrägliga i ja, det hus. Var... Ja, svärdfästen. Du hade ju ett jävla slit med dem. Kommer jag ihåg. Det var en jävla fest alltså. Ja, men... Jag Axel... hade ju för det första... Här, Axel, och Axel och Hannes var ju totalt efterblivna. Ja, det var. Festen. De tar ju ner mina... Inte mina, försan, så, alltså Svärden. Vi har som prynar. Så, så tar de ju ner och börjar slå dem. Och tar bilder. Och Kevin Fager, han är med på ett här... Så långt och lång svärden tag och sen så går ju vattnet sönder där ute och någon av elen så, kan ha, ja, så det, det blev ju kaos hela festen. Ja, det var roligt men det var inget bra minne av Hannes måste jag säga. Det inte raxigt heller, det blev kaos hela Det blev för mycket för dig. ja, ja. Kommer, du ihåg, hanterad, så det är... kommer du ihåg att A Acker han säger typ att så här det är mitt hus är mina regler? Ja, det kommer jag ihåg. Typ att du fick bestämma ett skit, fast det var ditt ja, hus. Ja, det kommer jag ihåg. Men jag, jag skickar ut Axel mig ju. Gör du ja, Jag slängde ut honom den första. Han blev utslängd. Jag satt han ju. Han gick, jag vet fan, på vägen. Och sen så tog han mig tillbaka upp här. Och jag fick ju ut med honom. Och då sa jag ju förlåt. Så då fick han komma in igen. <laughs> Play på honom. Ja. Jag har slängt ut Axel många gånger för att ta huset. Ändå säger han att det är hans hus. Ja. <laughs> jag det är blundstiftelsen. Nio år. Nio år. Nio år. Och här i jävla det är Väldigt Fyfan. roligt att ni kommer upp och hälsar på faktiskt. Ja, det är klart. Ja. Ja, det ska bli riktigt skåligt faktiskt. Ja. Jag har till och med kollat tåg redan. Ja då har du ja. Men jag har har, koll. Var ja. du med och planerade detta också då? Jag vet inte hur vi kom fram. Vi var inte du och jag som är max? Ja, max. Att vi inte någon... ja, vi så ja, För jag pratade med Jeppe innan att vi skulle ta ut Det var och, och, det var ju, ju. Det var ju så här att eh, det började med att han är alltså inte kunde ja. Och så började vi snacka lite så här spåna på det till typ på jag skulle dra upp ett gäng där. Sen blev det ju 20-årsfesten hos Max. Då tror jag jag taget det där i juli. Då började vi snacka om det. Sen eh, så blev ja, men det så bara Var du nu mm. Sen blev det så det blir riktigt kul faktiskt. Sen ja, eh, det kommer ju Johannes, han är ju ledig den trettionde på kvällen så vi kan ju hänga med han på kvällen där. Ja, det är ju inte jag slutar i ja, klockan sex där. Ja, det är jävligt kul. Vi ju ta en pubis. Ja, vi göra. kör. Vi ska ju köra. en. Ja, du får fan guida oss runt leder där då. Ja, ja. men det kan jag. Ja. Men jävligt vi ska ha en, vi drar ju en två dagars i Gebing inför nu. Det ska bli ja. jävligt Ja, det ska bli kul. Framtidsplanen för David Kort, hur ser det ut? Hur det ser ut just nu Jag, jag letar ju Jag, jag har ju precis börjat När på skolan som vikarie mm. Och jag vill ju hitta ett Ett stabilt jobb Vill du hitta, vill du, hitta ett, vill du få en fast anställning eller? Nej ja, det vet jag inte Det spelar ingen roll Om Man har en inkomst i månaden i alla fall du, du, du tjänar ihop ja. lite pengar Liksom Ja, ja. Så, så att sen, du kan dra tillbaka till mangelöft då <laughs> Nej det vet jag inte, i så fall åker jag väl Jag planerar väl få åka lite längre båt Båta ett tag okay. sen, alltså... sen kommer jag bara plugga efter det Ja, du, du ser det själv Att börja plugga inom. Ja, det kommer jag Vad ja. kommer du plugga till då? Eh, kriminologi Ja det går ju fast hans Fan, jag tycker bara det är intressant Vi ser se vad som händer sen Det är väl lite av mina framtidsplaner nu i alla fall mm. Du är in inne på att göra en, en... Olle och han Jobba ja. Tack så hemskt Toppen. mycket David då för att ville jag som ska tackas Hette mycket för lägga din tid på podden. Ja, tack så väldigt hemskt David. Alltid kul att ha en liten snackis ja. med Kurt. Ja, tackar så mycket. Har det gött David. Samma omträva. Ja. ja. Hej. Bra, bra. <laughs> avslutning. <här. laughs> Nej, men det var allt vi hade idag i kändispodden. Det var allt från oss och David Korts. David Kung var. شافa kungen. Shafa kungen Kots Aspergren. Nu vet vi nu är det jävligt oklar framtid här i kändispalen. Extremt oklar framtid är det. Jag att det är oklart just nu. Det är väldigt tråkigt är det faktiskt. Ja, grejen är att vi ja, jag och Olle har letat och letat. Eller Olle har i alla fall ja. nere i byn. Ja, jag sprang runt så Det är alla kändisar, men vi kan fan inte hitta fler.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 subscriber och tack återigen för alla fina ord vi får. Ja, det är fantastiskt. Håll. Ja, man, du, Handes märker inte det alls, men man kan ju gå var som helst i Oslo och träffa <laughs> någon och, och få lite så här gua, ja, god respons, liksom. Mm. Det är jävligt kul. hade nu liksom att eh, eh, Musan och Fassans kompisar hade lyssnat på den och tyckte att vi var Helt galna. <laughs> så. Alltså. så det är, det är kul. det ja. Tack för att du lyssnar. Tack för att du lyssnar. Tack så väldigt hemskt. Mm. Så uh, hörs vi. Det gör vi. Ja. Har det gott? Har fint? Pus.